Frumusețea natura a început să cadă câte un fulg. Cine spunea că nu o să mai înghe. Uite! Frumos! Natura aș pune cuvântul.